Hatodik rész Nemere István a prédikátor halála. 1541. Első fejezet Ostrom alatt. A hőség belopozott még az árnyékokba is. Buda fölött valósággal a levegő, az azért szürke égbolt közepéről vakítva tűzött a nap és ontotta a meleget. Még a legyek is árnyékba menekültek, ember és állat, ha tehette, hűs helyet keresett. Kisasszony hava volt, annak is már a közepén jártak. Tom volt a nyár. Révész Zoltán tétován ment át az udvaron. Az imént valami zajt hallott az utca felől, hát a hőségtől szédelegbe kisétált a kapuig, résnyire nyitatta a nagy tölgyfasz hárnyak egyikét, kinézett. Csak egy nagy szekér halott el ott. Kísérő lovasoktól körülvéve, a földuton nyomokat hagytak az állatok patái. Három fáradt férfi ült a nyerekben, egy negyedik a szekér bakján kókadozott, a vontató lovak is már alig, hanem erejük végén jártak. Mindenki hűs kútvízre vágyott. Erről Zoltánnak is eszébe jutott a víz, hát visszazárta a kaput és ment hátra. Az udvar végén egy terebélyes házfalat volt az ásott kút. Valóban hűs volt a vize, ivott hát belőle hosszan. Ami a nagy merőkanálban maradt, az kiöntötte a fübe. Hadjusson annak is. Nem sokkal később Béla a szolgája jött előházból. Barna arca elárulta, hogy talán nem ezen a földön született. De mindenki Bélának hívta, pedig valaha messzelen délen, valahol Boszniában, Jajca várában biztosan valami török nevet kapott. Azt a várat egykoron a nem oktalanul nagynak nevezett Lajos király hódította meg, ennek idästöve a 200 esztendeje, de azóta azokat a városokat és földeket a törökök régál foglalták. Így aztán, akik ott látják meg a napvilágot, töröknek számítanak, akkor is, ha nem mondhatják magukat alakfiainak, lányainak. Béla már jóval elmúlott 30 esztendős, kicsivel Zoltánnál is idősebb volt. 15 esztendővel a gyászos emlékű Mohácsi csata után voltak, amikor is szüleimán Szultán széjjel verte a magyar hadakat. Béla már korábban jutott el magyar földre, beszélt a magyar, a török, a bosnyák nyelveket, és tolmácsolt is Zoltánnak. Ha a nyugati pusztora balkáni vagy török kereskedők felmerészkedtek Budára, ebbe az állandó hadakozó városba. Most is éppen háború dúl, Ferdinánd király nagy küldött a vár és a város elfoglalására. A védők szinte megszokták az örökös hadakozást. Egy éve János király híveinek sikerült megtartani a várost Ferdinánd hadai ellenében. Most, hogy Szapolyai nincs már az élők sorában, a Habsburg uralkodó ismét próbát tett. Bizony Ferdinánd királynak szálka volt a szemében Budavára, sokat tett azért, hogy birodalma azt De most Frater György Uram, János király egykori kincstartója és váradi püspök Vezényletével talán ha kétszer, ezer és négyszáz magyar katona a falakat, és több mint tízszer annyi német ostromolja a várat, mégsem tudják bevenni. Pedig a nyár elején és közepén próbálkoztak már mindennel. Alagutat furtak a falak alá, igyekeztek a szétlőni egyik-másik bárcsát, hajítógépekkel nagy keveket dobáltak be a falak mögé, hogy romboljanak és gyilkoljanak, de a és népe még mindig nem kerültek a kezükbe. Ahogyan pedig haladt előre az ostrom, frátert György a törököket hívta segítségül, és most mindenki abban reménykedik, a szultán közeledtének hírére, a németek véres fejjel takarodnak el a falak alól. Persze a hadi szerencse nagyon is forgandó, még bármi történhet. Zoltán, ha erre gondol, elnéz a nagyház másik oldalára. Egy német ágyugója ütött lyukat azon a falon, szerencsére akkor senki sem volt a pincerejáratnál. Később Béla és néhány más cseléd áltakrították a romokat, egy köműves pedig ismét felhúzta a falat. Alig látszik már a találat nyoma. De hallani még az ágyokat, és nincs nap, hogy valahol ne kéne égő házakat oltani. Szerencsére ide, a város Duna felé eső részre, ritkábban lőnek a névetek. Béla csak bicentett gazdájának, ami nála valóságos meghajlással ért fel. Jó uram, alkonyat idejére mondott a jövet elét Belár Effendi, a török kereskedő. Menjünk, rakodjunk ki, és Zoltán elindult. A posztoraktár a ház hátsó végében volt. Minden falat elborítottak a polcok és azokon hevertek a végek. Volt itt Brüsszeli, Bécsi, Velencei, Lioni, Genovai és más takácsok sok-sok műve. Akadtak itt csipkék és sejmék, még igen drágák világban. Voltak színes kelmék nőknek, és barnák feketék a férfiaknak. Itt akár egy hölgy, akár egy úr, ki szeret szépen öltözni, valóságos édenben érezhette magát. Zoltán tudta, Belár Effendi az ostam kezdetén itt ragadt a városban, de őt ez egy cseppet sem Megszorult magyaroktól és zsidó kereskedőktől vásárolja fel azok készleteit, és ha majd Szuleimán idején, hazaindul a zsákmányjal, hogy Sztambulban jó üzleteket kössön. Belár nagy a hírében áll, és mivel Zoltánt meg Budán tartják nagy hát remek csatára kilátás. A kereskedő tudta, hogy Belár soha nem adna annyit posztaért, még ha 50 véget vásárol is, amennyit ők értük, de itt a végén mindketten jó járnak. Olyannyira, hogy Zoltán már szólt is a szakácsnak, estére jóféle török-magyar vacsorát készítsen, hiszen belár effendi lesz a vendégük. Gábor a nevem nagy uram. A kis korán kopaszodó férfi fejet hajtott. Fekete szemében ült egyfajta szomorúság. Aki az arcában nézett, sejthette, hogy sok rossz dolgot élt át ez az ember. Talán a 30 évei derekán járatott, mégis idősebbnek látszott ráncos arcával, eltűnő hajával. Prédikátor vagyok, ki Luther Márton egyetlen igaz hitét terjesztem. Az embereknek a földjén beszélgettek, széltében erős, köpces ember volt és öreg. De erőnek nem volt hiány, amit most hangjával is bizonyított. Öblösen terjedt szét, a Kúria udvaráról valósággal kiömlött a mezőre is. Itt igazi római keresztények lakoznak, te prédikátor. Kik erősek a hitükben, amit a hozzát hasonló mentek meg nem ingathatnak. Nem is értem, miért a keresztényeket háborgatod. Amikor szerte annyi pogány kóborul, azokat kéne megtérítened. Ám de azoknak közelébe sem mert hogy hamarosan a hegye fúrodna abba a koszos testedbe. Gábor szemeszikházott, körülnézett. Csak néhány uradalmi cselédet látott, valaki két lovat vezetett kötőféken az itatóvához, egy cselédlány egy tyukat hajkurászott a fonos sövénykerítés mögött. Ugyan kitéríthetne itt Luther hitére? A gazda mindenkit elkergett tőle. Hát merészen úgy döntött, éppen a gazdával kezdje a térítést. Hát gazdorom, vajon minden elégedett, ami ezen a nyomorúságos világon történik? Nem bosszús sohasem, amikor kövért püspököket, de még kövére falusi papokat lát? Kik mindenföldi jóban duskálnak az egyházi tizetből, amit tőlünk vesznek el? Nem gondolja olyankor, hogy jobb lenne tán, ha a világot nem az effélék uralnák, hanem rendes, becsületes lelkipásztorok, kiknek nem a hatalom és a vagyonnak gyűjtése jár az eszükben. A arca igencsak elverősödött. Gábor azonban még nem hagyta abba. Tudnod kell, Jóram, hogy Márton úr a kegyelem tanát adta nékünk. Nem mérhető sem Istenhez, sem a mi úrunk Jézus Krisztushoz, az Isten fiához. Többek között azt hirdette és hirdetti bizony még ma is, hogy az ember minden a bűnöket követel, mégis vagyon néki némi esélye az Istenhez hűséges életre. Mert hogy Isten eredendően jónak teremtett minden emberi lényt és végtelen kegyelmet teszi igazza a hitáltal. Ahogy mondja, az igaz ember hitből él, Legények ide, kiáltotta a gazda, és cselidej már is ugrottak. Ismerték a hangját, az indulatait. Az, aki lovat vezetett ittatni, rögtön eldobta a kezéből a kantárokat, a másik a csűrvön letette a falapátot, amivel a vékába mért a kicsépelt zabot. Gábor a szemes arkába látta, hogy a legények uruk szavának engedve már is közelednek, de a bőrös arcú szemében szemébe nézve merészen folytatta. Látom, uram, hogy te most éppenséggel Luther szavaid akarod tagadni vagytán téged nem eredendően jónak teremtett Isten. Be kell tartani az őszent törvényeit, úgy életünk emberhez mérton a jógram. Legények, lássátok el a baját, mert a hitetlenek és az istentelenek az üdvösségből kizáratnak. Akkor értek oda a szolgalegények, az egyik csak úgy puszta kézzel, a másik valami botot kapott fel közben. Gábor látta, hogy hitvitára itt most alig kerül a kerület sor. Gazda megáltalkodott pápista, ki mindenkor kész kiállani, a papja és püspöke védelmébe. Még tette egy utolsó próbát, de már szinte csak futtában kiabált hátra a vále fölött. Kegyelmed is azokat védelmezi, akik kiszipolyozzák a magyarokat. Akkor kapta a hátára az első ütést. Fájt nagyon. Hát gyorsított. Volt már gyakorlat az efféle hasznos megfutamodásokban. Ritka az a hely, ahol meghallgatják az igazság szószólóját. Legények még kergeték egy darabig, inkább ők is lassabban futottak. Remélték, hogy a gazda nem látja lustaboltukat, kedvetlenségüket. Ketten voltak, míg Gábor egyedül. Hát az ütések ellenére hamar elértek, is kis birtok határát, ahol előre a lovát hagyta. Mire nyerekbe rendült, két szolgálygény is elérte a kaput, és tovább nem üldözték a prédikátort. Úgy vélték, így is jó lesz, két kapott. A gazda is megnyugodhatott, ez ugyan ide többi többé nem tér. És bármilyen fajta is jöjjön ezekből, kik mostanában ennyire elszaporodtak, ő bizony mindegyiket ugyanúgy fogadja majd. Valentin Farkas úr, Felség. Bálint nem először hallotta, hogy a királynő nem akarja megszokni az ő magyaros nevét. De ha a Bálint helyett ezt a lengyel fülnek kedvesebb Valentint akarja hallani, hát legyen. Mint oly sok mindent az udvarban, ezt sem tette szóba. Most annak örült, hogy beléphetett ide. A palotát egykor igen vastag falakkal emelték, így a kinti hőség helyett ideben kellemes Bálint az utóbbi hetekben többször járt már itt. Ma is emlékszik az első látogatásra. Késő este királyi szolga velte meg a házakapuját, melyben a patikárius boltja is volt. Bálint azt hitte, valaki, talán már a van, és gyorsan kell neki a szel, hát sietett ajtót nyitni. Aztán köpönyeget kanyarítva magára ment a szolga nyomában. Lihegve értek a palotába, az őrség minden ajtót kitárt előttük, bárint ebből is helyzette, hogy ő most fontos személyzet. Meg, hogy számít minden pillanat, fontos a gyorsaság. Bőrcadisnyája verte oldalát, benne volt minden tudásának alapja, jól záródó fiolák, tégelyek, eszközök, miket az orvosláshoz használni szokott. Egyenesen a király négy egyik szobájába vezették. Addig a lengyel Izabellát a néhány János király feleségét csak távolról látta néhányszor, ha az asszony kilavagolt a palotából. De később, mikor a terhessége igen előre haladott lett, már csak kocsin vitték. Aztán hallotta azt is, hogy fiú szült, akit János Zsigmondról neveztek el. Az egyik nevét az apjáról, szapolyai Jánossól kapta. A másikkal, Izabella apjának, a nagyhírű lengyel királynak emlékét tisztelték meg. Tudta várva mindenki, hogy a tavalyi lett Szapajai uram erdélyben hadakozott, és nem is látta a fiát. Azt beszélik, beteges volt nagyon, de amikor elérte a hír, hogy fia született, Felmászott a lovára és felalá vágtatott a táborában, mindenkinek azzal dicsekedve, hogy lám, történjen vele bármi is, már megvan a fiú, utódja a trónon, ki Magyar Hon királya lesz a jövőben. De aztán egy eszendáj otthart meg a katonáik között. Jó lett volna tudni, mire gondolt már szultán és mire Ferdinand király, amikor megkapták János úr halálának hírét. De akkor azon az első estén bánit nem is figyelt mások. A pár hetes cset szopó hevert előtte látszott, hogy piros a kis orszája, és kapkodva szédé levegőd. Izabella valamilyen hálóköntesben volt, úgy aggódott a gyermekért, hogy eszébe sem jutott felöltözni. Orvoslással foglalkozva embert hivatott. Úgy hitte, hogy kicsinyaut azonnal meghalt. Rémület lobogott kék zöld szemében. Bálin szólt, hogy gyűjtsenek meg több gyertyát és tartóikkal együtt hozzák azokat közelebb. A nagyobb fénybe látta, mi a baj, megpaskolta a gyerek arcát, eszébe sem jutott, hogy egy lendő királyjal teszi ezt. Érezte, milyen forró a kicsit Este. Elővette hát az egyik tégejét, két kent az zöldes a gyermek meztelem mellére. A pír hamarosan elmulott, a láz csökkent, és akkor egy kis fioláját tartotta a kicsi óra alá, hogy belélegezze annak a fűnek párlatát, amit Bálint egy héttel korában frissen főzött. Az efféle gyógyfűveket járt ki a várból, főleg nyugatra, meg éjszakra, az erdőkre, a rétekre. De ez hetekkel ezelőtt volt. Azóta, ha kicsinek bármi baja van, Isabella Valentint a gyógyító embert hivatja. Mint most is. Lengyel ezt a sokat tudott már magyarul. Persze úgy hozná szükség, latinul vagy németül is szót érthetnek. Most jól van mondta a királyné, miután Bálint meghajlásából felegyesedve a szemébe nézett. De ma délután nem akart szopni. A férfit a bölcsőhöz vezették. Izabella nagy csodálkozására, hogy gyógyító, alig pillantott a gyermekre, valami más ragadta meg a figyelmét. Túl könnyen járta a bölcső, a legkisebb érintése is megmozdult, és ingott szorgalmasan. De azért felvette a gyermeket, és megint nem az az eszében, hogy egy jövendőbéli király tart a kezében, hiszen olyan könnyű volt, olyan védtelen. Azt látta, hogy nincsen baja. Nem tette vissza a gyermeket, inkább visszabúgyol és egy dajka kezébe adta. A táskát sem nyitotta ki. Izabella arcán látta a csodálkozást, hát megelőzte a kérdést. A kicsinek árt a sok mozgatás. A bölcsöhelyt, tegyétek őt egy négy lábú ágyba felség. Látta az asszony szemébe, hogy figyeli minden szavát. Hát lassan beszélt, hogy érse, és közben mutatta is. Egyetlen újra megbökte bölcsöt, mire az ingani ringani kezdett. A kis Jánosnak nyugalom kell. Előszik este ringatás nélkül, és napközben pedig a nyugalmat szereti. Nem beszélt többet arról sem, hogy a ringatástól a kicsit talán émélyek. Hitte, hogy Izabella ezt megértette. Mert a királyne azonnal elvítette bölcsöt azzal, hogy hozzanak helyte egy kisebb a gyermek pedig addig is az ő szobában lesz. Megparancsolta Bálidnak, hogy várjon egy kicsit, ő maga pedig követte a gyermeket vívődajkát. A patikárius két ajtonát is hallotta, hogy a gyerek felcsil, aztán hirtelen csőd lesz, szóval a szopik már is, értette meg. Feltájóra telhetett el, amikor megjelent Izabella elégedette. Igazad lenni gyógyító ember. Én már szólni kincstárnok, adni neked két arany. Bálint ment a kincstárnokhoz, aki már tudott a dolgot. Kiadta a két aranyat? Mindenki tudta, hogy Fejden király kitiltotta a német birodalomból János úr pénzeit, de itt, ahol most sívei és özvegye értek, ez a pénz járta mindenfelé. Senkit sem érdekelt, kiverette, A pénz az pénz, bárhol verték is. László nagy a királyi testőrségelek parancsadójával találkozott a kapolat. Éppen egy szekeret vizsgált át, ami a faluba érkezett. A gazda zöldséget hozott a királyné konyhájára, de László egy igen skrupulátus ember volt, no és féltette a királyi asszonya és kicsiny fia éltét. Hát mindenre nagyon ügyegy. Miután személyesen kutatta át a szeker tartalmát, egy katonáját adta a kocsis mellé. Menj fia ezen emberrel, és ne téveszed szem elől, míg nem mindent lerakadva ki nem megyen az udvarból. Bálint kedvelte a hadnagyot, most is beszéltek pár szót, aztán a patikárius elégedetten ballagott hazafelé. Révés Zoltán elégedetten gondolt az előző estére. A német semmit nem haladt az ostammal, ő pedig remek üzletet kötött Belár effendivel. Most azonban egy másik számára még fontosabb dolog foglalkoztatta. A házakertje a keleti oldalon összejött a szomszéd manderék kertjével. A kőkerítésen hagyott kicsiny ablakon keresztül, éveken át váltott szóta mondott család legszebb lányával, Katarínával, vagy Katalinnal, ahogy ő mondta. Idővel ezek a szavak egyre izzóbbak és szerelmesebbek lettek. Aztán nem is olyan régen, egy tavaszi estén, amikor minden virág kinyílt már, és budaszerták ábító illatok szálltak, Katalin késő este kiszökött a kárbe, a szülei nem is sejtették, mit tervez. De hát ugyanazt tervezte is, mert már egyikük sem uralta a szenvedélyét és tüzes vélét. A fiú áthálgott a kerítésen. Ez bizony pünkös havában volt, mit a latin nyelvet bírok májusnak mondanak. Azt az éjszakát sohasem feledhetik. És aztán jött Szent Iván hava, meg Szent Jakab hava, és most vagyunk kisasszony hava, amit az tudok már augusztusnak neveznek. Három hónap alatt csak minden történt. Az is, amiről fél buda tudomást szerzett, meg az is, amiről csak ők tudtak. Georg Mander, azaz Mander György Uram, ki ugyancsak törve bírta a magyar nyelvet, egy napon azzal szembesült, hogy ketti szomszédja, a fiatal magyar posztokereskedő átbalogott hozzá. Addig is beszéltek egymással olykor, de most György Georg uram majd hanyat esett, amikor a szomszéd posztokereskedő egyenlésen megkérte tőle katani leánya kezét. Hát ezek ismerik egymást, ez volt György úr gondolta. Akkor kezdte sejteni, hogy hát ezeket Troffen a hátam mögött titokban találkozgattak? De látva a lánya elszántságát és azt, ahogyan a fiatalok egymásra néztek, az öreg megányhűt. Még nem is hát, ha magyar okonai is vannak az embernek, ha már a sors ide szakajtotta az apját, és Geogorlam ezért született Ofend városában, amit a magyarok Budának neveznek. Fával kereskedett, a Pilis erdeiben vásárolt jókora területeket, és azokból vágatott. Tavasztól télelejéig dolgoztak az emberei, és a fát főleg a budai polgároknak adt el. A telek mostában igen kemények voltak, hát napozott haladszott a manderház tágas udvaráról a fűrészek zaja, kisebb hegyekben nőtt a felaprított fa, ami aztán az első hüvösebb őszénapok beáltával rohamosan kezdett fogyni. Lovas szekereken vitték szerte várba, a vízivárosba és máshova. György hamarosan azt is sejteni kezdte, miért olyan a fiataloknak az esküvés napja, amit minél előbbre hoztak volna. Nem volt itt már szó hosszan tartó jegyességről, amit hasonló esetekben, az illen megkövetelt volna, dehogy. És bár Georg úr egy ide özvegy volt, azért sejtette, mi történik egy nő testében, Különösen ilyenkor. Attal kezdve maga is sürgette az esküvést, a szertartás, mielőtt kedves lánya hasa domborodni kezd. Csak azt sajnálom, mondta este Zoltán György Uramnak és Katalinnak, miközben a fa házának házanak tornáccan ültek, hogy a nagy miatt Gábor bátyám alig ha él ide. Ő még úgy tudja, hogy Szent Mihály hovának közepén, vagyis szeptemberben lészen az esküvés. Már elérte őt a hír. György úr a fejét ingatta. Hogy kik lesznek a vendégek, azt már rég megbeszélték. Egyáltalán több vagy kevesebb, alig a fontos. A fontos az, hogy ez az oltán, aki akár a fia is lehetne, még fiatalra szörekvő, és minden bizonyal sokra viszi. Ajakához emelte a borospárat, és csendben nézte közeledő estét. Wilhelm von Roggendorf tábornok kedve igen elromlott. Igaz, rossz volt az már hetek óta. Minden reggel úgy ébredt a sátrában, hogy rémlátomása látomása volt. Maga a király állott korholó tekintettel a hordozható vaságya mellett. Ilyenkor összerezent és kiverte víz. Életében eddig kétszer állt Ferdinánd előtt, legutajára a nyár elején. Őfessége nagyon halkan beszélt, és a tábornoknak ágyú dörgéshez szokott füleivel nagyon kellett figyelnie. Ha generál, ön elmegy Budára, elfoglalja a várost a török barátoktól, és fogja azt a nőt lehetőleg a gyermekével együtt Ennyit szólott őfelséggel, nem többet, és most, hetekkel később, ez naponta eszébe jut. Olyan lett neki Ferdinánd, mint egy félig képzelt, félig valós kísértet, megjelenik naponta, főleg reggel, és ezzel már is rosszul indul a napja. Most is reggel volt, de még nem dördültek el az ágyuk. A tábornok felöltözött. Végtere is katona ő, nem illik, hogy szolgál mint... Nos igen, mint éppen a királyt. Bécsben szerte beszélik, hogy akár a francia uralkodóknak, Ugye királynak is vannak külön öltöztető szolgái, kiknek egyetlen dolguk az, hogy reggel Ferdinánd elé járulnak, mindegyikhoz egy ruhadarabot és feladják ő Itt viszont nincsenek szolgák, maga ölti fel az egyenruháját. Már az is elég megalázó, ha a szükségét kell végeznie. Még szerencsére a katonák mindjárt az első napon ástak egy gödöt a közelben, és körülvették sátorlapokat. Elvégre hely generál mégsem válhat át a táboron ki a szélére, ahol a katonái járnak egy kisligetbe, és ahol annyian jártak már. Hogy a fényes vizmájával egyenesen az űrlegben gázolna, még talán egy helyet, ahol letolatja a nadaraját. Cum, Cumtaj fel az ördögbe is, nem neki való ez a tábori lét. Most már tényleg be kellene venni a várat, és hazamenni Bésbe. Ez itt a barbárok földje. Török és magyar egyre megy, ezeknek fogalmuk sincs arról, hogy milyen életre kényszerítenek egy német arisztokratát. Nagyon elege volt már az Ostromból. Az egyik tisztja lange ezeredes, Napok óta azzal nyagadta, ismer egy módszert, amivel véget lehetne vedni a ami ha beválik, megingatja a védők önbizalmát, és akik a védelmet vezénik, összeomlanak, nem tesznek már semmit, megadják magukat. De hát langer ez idáig nem tudott felmutatni semmi eredményt. Ugyanúgy kudarcok érték az ezredest, mint az egész ostromló seregét. Ez lehetetlen, ú möglich, tajtékzott a tábornok most is, de a gondolatban. Itt van 27 ezer katonája, odabent pedig, mint Higlik, talán csak tizedannyian vannak a védők és egy tapottat sem jutnak előre. Minden nap, amely győzelem nélkül múlik el, valóságos csapás Roggendorf tábornok, és persze Ferdinand király számára is. Mintha ide jönne ez a kísértetés azt mondaná, Nos, Roggendorf, ma megint nem jutottál semmire? Olyan ez, mindegy egy makacsul ismétlődő arcú csapás. Az ütése kétszeresen fáj. Egyfelől mert igaza van, másfelől pedig a tábornok maga is írni meg, hogy nem tud áttörni azokon az átkozott falakon. Egy órával később már túl a reggelin, Langer ezred is elindult. A tábornok sejtette egy végre egyszer jó híthoz, mert széles, zsíros arca örömtől fénylet, benne ülők kis disznó szemei pedig valósággal ragyogtak. Tábornok, azt hiszem megtaláltam az emberünket. Röggendőbb, mélyet lélegzett. Mint aki átkánna egy folyón lovastól, és már tudja, hogy a víz ideg lesz, elásztatja ruháit, talán veszedelmes is az a gázló, sodrás és örvények ragadhatják el, hát még habozik, aztán jön az elszámás pillanat, és bellobogol a vízbe. Érzi maga alatt az állat nyugtalanságát. Amikor pedig a viz már a a csúszni, és ruháztól, fegyverestől úszni az állat mellett, tartva egyik kezével a kontát, ami megnehezíti az úszást. Közben a lováros ügyelni kell, mert amint elfogy láb alól a folyó feneke, neki is úsznia kell. Megrázkodott. Mujda Tábornokor jelentkezett nálunk egy magyar, aki mindenhol szeretne bejutni a városba fontos családügyben. Mindegy is miért akar bemenni. Nekünk azt számít, hogy régóta őfessége híve és hajlandó lenne elvállalni azt a bizonyos feladatot, cserébe bejutásét. És persze a pénzét, amit siker esetén kap majd tőlünk. Most mindenfélét hozítjuk. Aztán utána elfelejt bennünket, kérdezte, állította a tábornok az ezeret, határozottan azt a Ez nem olyan tábornok ura, amikor említettem neki feladatot, a szemesemre benn. Egy élet ide vagy oda neki nem számít. Ráadásul még tetszik is neki a dolog, mert hogy nem szíveli azt a magyar és török bogást, amik uraja a budai várat, még erdélyt. Rogendor feltöpregett. Látni a őt. Langer hozza ide. Az ezeres látottan számította erre, mert eleve magával hozta a jelentkezőt. Elég volt inteni a háta mögé, valaki már is félrehajtotta a sátorlapot és két katona kísérletében megjelent egy kopaszodó középkorú férfi. Fücsán érezhette magát, csak ing, mente meg volt rajta, és egy pár igen viseltes csizma. Augustus lévén ennyi elég is volt, hiszen őség uralta a tábort és az egész vidéket. Felhő sehol, nemhogy visítő esőre számíthattak volna. Odakén akkor dördöttek el az ágyuk, jó messze innen. A tábornok rossz kedven gondolt arra, hogy ahogy minden nap, most is fel kell keresni az ostombon a valamik részét. Ma a Duna felől a víziváros kell megtekintenie. Lássák a katonák, hogy tábornokuk velük van. Már előre utálta a feladatot, legszövesebb, ha itt maradt volna sátor árnyékában. Langer diadamosan nézett a majd Rögendörp fel, de most nem szólt. A tábornok alaposan megnézte az illetőt. Beszélsz németű? Ja, a hely generál. Az ezeredés úr elmondta neked, mi lesz a feladatod? Igen, tábornok úr, és megértettem, mennyire fontos az önöknek. A királynak, kinek feltétlen híve vagyok. Nem tetszik nekem, hogy a magyarok a törökökkel, ezekkel a pogányokkal harcolnak együtt a keresztény világ ellenében. Nem riasztál el a feladatot, hogy végső soron egy gyermekről van szó? Gyermek vagy felnőtt egyemegy. Ha ezzel véget vethetünk az ostromok, sőt, talán a háborúnak is, ha ezzel áthúzhatjuk szüleim már reményeit, akkor nem számítanak az áldozatok. A tábornok megértette, ez a férfi nem egyszerű ember, nem paraszt, de láthatóan nem is katona. Alig ha szokott forgatni, és ha azokat bent a várban lelepezik és végeznek vele, az sem baj. A lényeg az, hogy magyar, tehát majd egymás között keresik a tetteseket. Csak marakodjanak, és mihamra adják fel a várat. Jönnek a nyugtalanító hírek, hogy a szultán közeleg. Talán már csak tíz nap maradt, és ide ér jókor a hadába. Ha addig nem sikerül bevenni Budát, bizony el kell hordani az írháját, nehogy még nagyobb legyenek. Évfességének nem fog tetszeni a visszavonulás. Rogendorf összeszorította a ajkait. A csend csak rövid ideig tartott, aztán a tábornok Langerre nézett. Ezzel edes úr, beleegyezem, tegyék a dolgukat. Langer már is kifezette magyar. Rogendorf szinte magát látta, hogy nem kis pénz gazdát. Amiből van elég, mert hiszen csapatai a vár körül is idefelé vonulva elég sok zsákmány szereztek. És ha ez a kopaszodó komor férfi sikerrel jár, akkor minden jóra fordul, a vár eleség Szuleimán hiába jön. És ami a legfontosabb, ő felsége nagyon elégedett lesz az ő hűséges tábornokával. ittő volt az aj. Pedig már alkanyat közelgett, amikor a Langer ezeres a Várfal közelébe vezette a magyar férfit. Sorra dörrentek az ágyuk, a két lopakodó ember feje felett lövedékek röpkedtek éles sivitással. Olykor eldörrent egy-egy szakállas ágyú, amelyek bár kicsik, a hangjuk hihetetlenül nagy volt. Langer kivált. A nap éppen lebukott a láthatár meg, és akkor az ostromról feleltek a lővésekkel. Elhallgattak az ágyuk. Hamar beállt a csend, valahol a falak mögött kigyűlt egy ház, és ropogtak lángok. Emberek kiabáltak. Tűz van! A várvédők talán éppen vízért szaladtak, hogy oltassanak. Idekin pedig katonai vezényszavak hallatszottak. Langer biztos léptek el, vezette egy romos házhoz a magyart, aki csodálkozott. Hogy maradt ez itt ennyire éppen? Aztán még a csökkeni fényben sészrevette, ez nem is ház, csak egy pincel hegy oldalába. Ha hátrafordult, látta még a lemenő naputas a fényáit az égbolton. Logott felé csak valamivel volt világosabb az ég, és látta a pilis sötétlő hegyeit is. Az ezeredés ment belsőnek. Be nem kellett mondani a semmit, így is mindketten tudták, hogy egy hadititkot fedett fel a férfi előtt. Remélte, a nagy cél érdekében ezt sem hiába teszi. Lementek a pincébe, a romok közt volt még annyi fény, hogy az ezeredes lásson, mert ismert az utat. Magyar társa előre jutott karra lépkedett, nem ütközött a kalályba. Ez egy titkos átjáról, mondta a tiszt. A várfal alatt bevezet egy budai házba, nagyon keskent csak egy ember fél áttajta. Azt nem tette hozzá, hogy erre járnak a kémek, hozzák és viszik a híreket. Esküdj meg, hogy míg tart az ostrom, senkinek sem fedett fel a titkot. Esküszöm. Az élő Istenre? Az élő Istenre tette hozzám az hangot. Ez az esküvés most nem igazán illett a helyhez és a hangulathoz. De megtette, és abban a percben biztos volt benne, hogy valóban nem árulja el senkinek. Talán még jól is jön egyszer. A félhomályban az ezredes csak annyit mondott: Menj előre, végig sötétbe, És a férfi ment előre. Egy ideig még érzékeled valami világoságot, aztán a lépked előre, kezével védte magát. Fentről most nem hallatsz a zaj. Kiképítették ezt a földalatti folyosót. Valamelyik budai német polgár tehette, itt volt a szőlője, pincéje és a falon belül háza. Mindenki tudja, hogy a vállalat rengeteg a régi üreg, hát ez is egy lehet közöttük. Nem tudta, mennyi időt el. Hallotta a saját szíve dobogását, meg a léptein eszét. A talaj emelkedett, vagy csak neki tűnt úgy. Vigyázott ne, hogy beverje fejét, bár később maga biztosabb lett. Akik ezt az átjárót készítették, biztosan nem akarták beverni a fejüket. Haladhat hát tovább, az egyszer csak egy ajtóhoz élt. Érezte az arcán a légfuballatot. Közel lehet, aki járat. Alig vette észre, mikor ért be egy újabb pincébe. A folyosó kiszélesedett, megint egy ajtó állta útját, de az nem volt bezárva. Már lépcsőken ment felfelé, köröskörül melegedett a levegő, aztán megérzte az augusztusi őséget, ami éjszakára megreketett ott egy udvaron. Még eszébe jutott, hogy talán erről a titkos átjáróról Rogendov tábornok sem tud, hiszen itt beszivároghatnának a várba lehet, Langer is intézi el, hogy akiknek van pénzük, itt kiussanak az ostromot várból, vagy bejussanak olyanok, akiknek oda ment van dolguk, mint például most ő. De amit kijött az udvarra, elszálltak az efféle gondolatai. Egy elhagyott, félig ház mellett találta magát. Lakói korában talán gazdag németek voltak, akik azóta már bécsik futottak. A ház kapuja kidőlt. Ahogy kilépett a házból, tűzfényen világította meg a környéket. Kiabálás hallott, és amikor oda nézett, látta az embereket amint vödrökkel sietnek oltani, majd futnak vissza egy kuthoz. Még egyszer körülnézett, majd dovatosan a Homályos utcára lépett, és egy pillanata később elnyerte őt a sűrűsödő éjszaka. Farkas Bálint a patikárius hazafelé tartott. Az emberek akkor is betegek, ha éppen ostromolják a várost. Ha olykor ágyugajók repülnek át a falakon, csapódnak be, és szompadörrenések haladszanak, hol keletről, hol nyugatra. A németek mindenfelől körülvették és lövik a várat. A budaiak tavaly is elszenvedtek egy ostromot, és ki tudja, ez a mostani meddig fog tartani. Talán, ha ideje Szöleimán, aki mindig haddal jár, akkor véget vet ennek az állapotnak. Egy patikáriusra gyógyító emberre mindig szükség van. Bármitnak megvannak a maga betegei, néhányan már esztendők óta hívják magukhoz, különösen, ha rosszabbodik az állapotuk. Másoknak meg csupán olyka van szükség valami szerre. Tudják, hogy nála mindig mindenből van, mert hát lelkismertes és, és szorgalmas ember hírében áll. És beszerezzi, ami kell. Igaz, most az ostrom miatt nem járhat ki növényeket gyűjteni, de mindenki bízik abban, hogy van -e elég készlete. Na, no, és azt sem titok immár, hogy maga Izabella király is gyakorta hivatja őt, hiszen Bálintól a kis János Zsigmond gyógyítója. Hát most, ahogy alkanyodott, egy betegétől tartott épp A Áházat, amelyben egyben a patikáris bótya is volt, még az ősé építették, de aztán botorfővel elvesztették hajdanán és csak a nagyapjának, kimácská udvarában viselt komoly tisztséget. Sikerült visszavásárolni, miután régi iratokból kiderítette, hogy egykor a családjuké volt. Büszke is voltál, és mindig kettvtelve nézte a kapu fölötti faragott griffet, amely mint egy címerként őrizte a farkasok régi otthonát. Ahogy közeledett, már messziről észre vette, hogy valaki várakozik az épület bájárat előtt. Az a férfi nem mutat közöttbe, be. Nem is köszönt, csak bicentett. Biztosan jóval elmúlt már 30 eszendős, és nem volt fegyvere. Súlyosan áldogált a bájáratnál. Komor szemét bárintra vetette. Szerény volt az ötözete, és magyarul szólalt meg. Hozzád jöttem, patikárius úr. Ennyi elég volt, hogy Bálint beengedje. Megesik, hogy vajával keresik felőtt férfiak, minek hírét nem szeretnék szerteszolni a városban, ezért a nevüket sem mondják. Kulcsik az árban, aztán kizárta a világot. Most csak ketten álltak a polcok között, a levegőben gyógyfüvek illetett a terjenget. Bálintnak valami azt sükte, ez az ember nem beteg, és nem is egy beteg küldte őt ide most körülnézett, hallgatózott, majd megkérdezte. Csak mi ketten vagyunk itt? Így van olyan, felelte Bálint, és kellemetlen érzés a támad. Miért kérdezi ez? Mit akar? Ártani neki? Abból mi használni? Patikárius úr, életet lehetőséget hoztam el neked. Olyan üzletet, ami soha többé nem kínálkozik. Szőttel szavakat, sejtelmessen az idegen, majd lélegzetvételnyi szünet után folytatta. Ha jól tudom, B járatos vagy a palotába. Te gyógyítod olykor János Zsigmondot, aki még csak tíz hónapja van ezen a világot. Így van, uram. Bálint valami furcsát érzett, mintha a rossz sugároznak ebből az emberből. Ritkán nézett a szemébe, és már a szava járása és nyírkos titkos sugat. De kivárt, mert tudni akarta, mit akarhat az ismeretlen. Még sohasem látta itt Budán, pedig élete eddigi 28 eszendejét ítéltele. Ha legközelebb a csecszopóhoz hivatnak, ne légy olyan gondos gyógyító. Sőt, talán adhatnál néki olyan szert, amit mindenki gyógyítónak is, csak tetőzött, hogy egy-két napon belül elviszi a gyermeket. Bálint megdöbbent egy pillanatra, míg a lélegzete is elokott. Vigyázott a vonásaira, látszódik rajtuk a megvetés és undor. Az ismeretlen inkább hat higgye, hogy ez a szándék nem állt tőle nagyon messze. Álta két férfi a porcok és tégely között, és Bálint alaposan megnézte kéretlen vendégét, aki még nem végzett mondandójával. Hallottad bizonyára te is, patikárius mester, hogy számos király udvarban történtek már mérgezések. Igen nagy királyokat, és hogy a is eltettek már lábalól ilyen szerekkel. Hallottam, de azt is, hogyha egy ilyen mérgező gyanúba vettek, bizony szörnyű halállal lakott. ki már többször segítettél annak a gyermeknek, és a királyné is bízik benned. Oly szert adjál neki, ami csak napok múlva hatni. Ez időrt elhatjatod a várost, és bárhová továbbállhatsz. Bálintban mindent tiltakozott, de csak belül. Az arca mozdulatlan maradt, hisz látta, hogy az a másik le nem veszi róla a szemét. Elhagy a várost. Az ismeretlen talán ismer egy kiutat innen. Még hallgatott, várta az ajánlatot. A férfi körülnézett, mint a tart, hogy meghaladják, és halkalban mondta. Aki engem hozzád küldött a szolgálatodáért nem sajnál, a száz aranyat sem. Száz arany. Már a szavakkal is, mintha fejbe kólintották volna Bálintot. Pislogott. Száz arany, rengeteg pénz, eddig életében összesen nem keresettem még ennek az összegnek a felét sem. Ennyiből talán tényleg egy egészen másik új életet? Csak kézzel eszmét rá, hogy a másik egészen közelről bámul az arcába. Az idegen hirtelen nagyon maga lett. Húsz aranyat itt is hagyok, a többi 80 akkor kapod meg, ha megtettad, amire kértelek. Letette a 20 aranyat az asztalra, és elment. Közben odakin bealkonyult az eget még szürkeség uralta, napnyugaton fényes csíkkáskönyezett sebesen. Amint elment, Bálint csak egy pillanatig gondolkodott. Zeki egy zsebébe a és már is bezárt a boltját. A közárgő esteben látta még az ismertlen férfit, a nagy boldogasszony temploma felé men. Elég sokan voltak még az utcákon, itt egy szekeret rakottak, amúgy lovasok poroszkáltak, szolgálórányok siettek korsokkal a kutakra. Talán nem veszi észre a követőt? De hiába ügyeskedett. Vagy az idegen volt a nála, vagy a patikárius nem volt szokva az, hogy valakit kövessen. Mert alig telt el egy kis idő, bárint már hiába mereztette a szemét. Csak másokat látott. A kicsit kopaszodó, kopott történető férfi alig, hanem feltette a sivegét, és egy sarkon hirtelen befordult egy keskeny utcába. A patikárius egyre té tovább léptek el, ment el, majdnem a vár végébe, a szombatkapuig, de sehol nem látta már azt, aki így becstelen ajánlatot tett neki. A huszalany azonban ott csörgött a menti a zsebében, emlékeztetően. Nem sok idő múlva már László hadnagyal a királyné testőségének parancsnokával beszélgetett. Mindent elmondott neki, és a huszalanyat is álltotta. A hadnagy tudta, mit kell tennie. Még ma este elmondom őfelségének. felségének. Ezzel ugye nem előzzük meg a bajt. Bálint több rengben nézett a hadnagy. Lehet, nem csak engem környékezett meg ez a már Leírta a külsejt, és hozzátette. Ha meglátod itt sündörögni, tudod a dolgodat. Augustus 21. napján Rogendorf tábornok elvonult Budaló. Úgy sietett, hogy még azt sem tudta bevárni, vajon sikerül -e a merénylet a csesemű tronka vetelő ellen. Senki sem tudta, vajon Ferdinand király egyetértette az elvonulással, vagy a tábornok a magaszak állára cselekedett. Minden bizonyal megírta urának, hogy Szulajmán nagyhaddal közeleg, és ez igaz is volt. Hiába volt 27 ezer katonája tizedannyi várvidével szemben török, Bálint hősérségének köszönhetően több hetet vesztegetett el az ostromra, és nem jutott közel a céljához. Feladta az egészet, hogy megmántsa a katonáit, ő bizonyára így hitte és hirdette. Ha csak a fele igaz annak, ami hírek jöttek a törökről, akkor is háromszor annyi katonamenetet Buda felé vég a Duna mentén, mint amennyit ő felsége érdekeit védhette. Hát Rogendaps talán kise megkönnyebbülve kiadta a parancsot a tábor bontására. Amikor ennek elejét a várvédők eszelejötték, kétszer is kicsaptak az egyik kaponál, hogy leckét adjanak a németeknek. De a tábornok csapatai fegyelmezetten is alig, nem örömmel szedték össze a holmjukat. Az ágyokat elmondtatták, utána a gyalogosok, utolsónak pedig a több ezer lovas, kik hetek voltak hiába készültek rohamra, indult meg észak az azaz Bécs felé, amíg vele nem futottak a törökökbe. Második fejezet, családi ügyek. Jön a török! A kiáltás szájról szájra, utcára, utcára száll. Az emberek kigyűltek a házaik kapujába. Valaki legyintett. Hát persze, hogy ilyen, igazából el sem ment. De most egy nagyobb csapatot láttak délfelől a Duna partján vonulni. Valakit láttam egy-egy kószak is csapatot láttak a pesti oldalon is. Folyton jönnek és mennek. A hír nem kártett komolyabb briodalmat. Mostanság csak német katonákat nem látni erre felé. Bizony pár a örökök jól elverték Ferdinánd hadait, úgy megfutamodott őfelsége a sereget, talán meg sem álltak Bécsig. Azóta nyugalomban. Zoltán és Katalin esküvésére Gábor nem érkezett meg. A vőlegény el sem tudta képzelni, bátya merre járhatott éppen. A vándorpedikátorok útja bizonytalan, amint hogy a sorsuk is. Hallani olykor, hogy valahol az országban feldőzött parasztok agyonveltek egyet-egyet, sokszor földesőrök parancsára. A hitnek sok áldozata van már, vagy ezer esztendeje. Az esküvés utáni napon Katarína Katalin és már Zoltán házában ébredett. Újdon férje nem volt merette, de a nyitott ablakát hallotta, hogyan rendelkezik a szolgákat. Parancsolta nekik, hogy vágjanak lyukat a két házat elválasztó kőfalban, és építsenek oda egy kaput, az rendes vaskos törfedeszkákat az apósától kapnak majd, így jegyeztek meg György Urammal, aki most már folyton a le leendő unokájára gondolt. Később Zoltán bejött a házba. A felesége éppen a konyhába igyekezett, de elkapta a derekát, erősen megszorította maga az ölelte, aztán eszebe jutott, hogy ebben az állapotban talán nem kéne ezt tennie. Mindenesetre megölelte, és csókolta a Ne Nehezen hiszem, hogy már az én asszonya vagy. Hát ki más én lennék, Líbe inni lébe? kacérkodott Katalin, és kezdte sorolni az utcalak, hogy talán a Sánta mentem volna, vagy az a vatt tekintetű vagy Netán a királynő patikáriusához. Ne is halljak semmilyen patikáriussal, így a férfi. Nem kell nekünk ír, kenet vagy pióca, épek vagyunk és leszünk. Csak a fiam szülessen meg békében, és te is maradj velem még sok-sok esztendeit. Délután is meleg volt, de ők kiültek a hűsebb a Hőségtől elpilleddött szolgák és valahol árnyékban heveltek. Zoltán a kék nézte, fogta Katalin kezét és beszélgettek. Azon jár az eszem, bújt félig az ifjú feleség, hogy egyetlen rokonat sem volt itt az esküvön. Gábor bácsádat vártat, de őt se láttuk. Hogyha rajta kívül nincsen senki. Nem olyan nagy családom ilyen. Nagyapám annak idején Buda egyik legjobb ötvöse volt. Már igencsak benne volt a korban, amikor megszületett az egyetlen gyermeke. Zörek az persze azt akarta, hogy a fia vigyá tovább az ipart, de apámnak nem sok érzéke volt a kézművességhez. Így aztán, amikor nagyapám meghalt, apám eladta a műhelyt, és posztóval kezdett kereskedni. Neki két fia érte meg a felnőttkort, Gábor bátyám és én. A családra nem is igen tudok többet. Zoltán elmerengett, majd kis gondolkodás után mégis kiegészítette a mondandóját. Pontosabban hallottam még egy érdekes családi reggét valamiféle nagy kincső, ami valaha miénk volt a révészeké. Bár valami farkas nevőek is azt állították, hogy közük van hozzá. Sokkal többet én sem tudok. Az apám mesélte, hogy az ősenk valahol elrejtették ezt a kincset, és majd eljöj az idő, amikor nékem elárulja a titkot. Mert hogy még gyerek vagyok, de majd, ha felnővök. Azt mondta a kincs a családé, de el kellett rejteni. Rossz idők jártak, idegen haza garázalkodtak, egy veretes ládában van a nagyvagyon, így mondogatta. De sajsem írta le szavakkal azt a ládát, semmit sem tók róla. Azt is többször emlegette, hogy van hozzá kulcs is. Azt ismertem, sokszor láttam. A jó öreg ezt mindig magánál hordta, egy zsinóron a nyakába akasztotta, és még ha feredőzni volt kedve, Dézsával reszkedett bele, akkor is a nyakába logott. Egy mesebeli mint mintáz a kulcsfeje. Amikor apám meghalt, nagyon gyorsan történt a dolog. Én akkor nem voltam Budán, éppen az ő megbizásából Bécsben vásároltam jóféle posztókat. Az apám halálas ágyán már nem tudta elmondani, hol van a láda, de a kulcsot Gábornak adta, akkor ugyanis ő volt vele. Azóta a griffmadarat a kulcsot, Gábor vátyám is a nyakában hordja. Und was kann die és mi lehet a ládában, kérdezte Katalind. Hát azt nem tudom, mire ezt is elmondotta volna Gábornak, elfogyott a lélegzete, kilehelt a lelkét. És azt sem tudta megmondani, hová rejtette. Lehet, hogy itt van a házban? Nem, nem hiszem, akkor már biztosan korábban megmutatta volna. Nem vették észre, hogy nincsenek egyedül. Béla a félig török, félig magyar szóga lapult a fal másik oldalán. Úgy tett, mint aki alszik az árnyékban, de a szeme nem is, a füle annál inkább nyitva volt. Minden szót hallott. Kincs? Vagyon? És mi az? Hogy nem tudni, hol a láda? Zoltán talán csak az döntő feleségének nem mondja el. Lehet később majd beavatja a szanyát? Talán nagyon jó tudja, hol van a ládika. Béla csukott szem előtt arany ékszerek, színarany pénzek, sokasága jelent meg, mint a török mesékben, ahol hogy gyakran talál valaki kincset. Egyik ember elrejti, a másik megleli. A gazdag elrejti, mert bajban van, vagy mert ellenséges az közelednek és a regékben mindig egy szegény ember, sőt, akár egy rabszolga találja meg. Hol az egész kincstárat? ha nyílik a barlang, vagy csak egy, egyetlen színarany tárgyat, ami haláláig gazdagá teszi őt, mintha a mesék kitalálói is egyfajta igazságosságra törekednének. A gazdagnak van, bár sokszor nem érdemli, mert halálcsolással, mások kifosztásával szerezte, de aztán eljöv az igazság pillanata, és a kincs ahhoz kerül, aki fél életét szolgasorban szenvedte el. Én is szolga vagyok, és alak engem is Ő a könyörületes, és ha minden hát könyörülje meg rajtam, és tegyen gazdaggá. Fejezte be Néva imáját, és továbbra sem mozdult. Révisz Gábor az esküvet követő második napon érkezett meg Zoltán házába. Ferdinánd seregeinek elvonulásával tisztább viszonyok alakultak ki a városban, így már semmi nem hátháltatta abban, hogy fivére, lakodalmára siessen. Fogalmasan volt róla, hogy elkésett. Mander Uram háza körül addigra már rendeztettek a szolgák. Két nappal korábban hatvan evet hívott a fakereskedő udvarán, sok asztal kértek ölcsön az utcevelektől, kik mit hivatalosak voltak a lakodalomban, és gyermekoruktól ismerték Katalint és a családját. Meg a posztokereskedők és fakereskedők, akik üzleteltek az apóssal és a vejével, amikor Gábor fáradtan poros ruhában megtorpant a házat, Béla szolga majdnem elkergette. Mert hát a jövevény nem látszott kereskedőnek, sem gazdag bevőnek, ki pénzést zsákját tapogatva tekinteni meg a kelméket. Aztán látta a szegény, sőt már üres tarisznát, de főleg azt a vaskos bőrkötéses könyvet, amit az a férfi kezében szorongatott, megértette ki ez. Csak nem a nagyságos Gábor úrfi, kérdezte, és látta a fekete szempárban az örömöt, hát már is meghalt. Uram és igen igencsak várták már figyelmedet. Béla kicsiny bejussz a próbált belesni Gábor, viselte singe alá, de nem láthatott semmit. Azt a griffmadaras madarás kulcsot tánott hordja. Egy koszos mente fette még a prédikátor testét, ami mindent eltakad. Szolga még csodálkozott is, hogy íhőségben hőségben, nem csak egy szál kaptatott fel a várba. Zoltán valósággal kiugrott a házból. Gábor, fivérem! Gábor is szólt volna, de valami elszorította a torkát. Esztendők múltak el, mióta nem látták egymást. Katalin még a átnézte átnézták két egymásba kapaszkodó, ölelkező férfi férfit, és arra gondolt, Gábor milyen sokkal idősebbnek tűnik, mint Zoltán. A prédikától sok kellemetlen dolgot élhetett át, ami így megviselták külseit. Jerbé és őhol van az asszonyom Katalin, vagy Katarína, mert hogy németek a szülei, de jól bírja a magyar nyelved. Gábor közelebb jött, nem hajolt meg Katalin előtt, csak átható pillantást vetett rá, majd öcsihez szól. Azt mondod, asszonyod? Nem választunk tovább az esküvővel, nem tudtattuk, hol vagy és mikorra épsz ide. Nékem azt szeptember közepén része. Gabriel elhallgatott. Zoltán mondta volna, de hiszen azt sem tudtuk, elérte téged az üzenet, de hallgatott. Gabriel egyikről a másikra nézett, aztán lehetett fejjel jelezte, megértette azt is, amit nem mondta ki. Inkább csak annyit mondott. Üdvözöllek, Katalin, sógorasszony! Nagyon éjes és szomjas vagyok, de ha megbocsátotok, előbb mindenképpen megfürödnék. Béla nagyon szolgált készen ugrott, hogy a feledő dézsában melegítsen vizet. Azt remélt akkor legalább meglátja, ha még meg nem szerezheti azt a grifmadaras kulcsot. De később Gábor egyszerűen besütt az ajtót a szolgálat, sőt a reteszt is rátolta, mielőtt neki vetkezett volna. Gábor egy nagy megfürdött, aztán jól akott, így tisztán és teli hassal került ágyba. Alik a feküdt, ilyesmiben mostanság. Még télen is megesett vele, hogy köpenyegébe burkolva aludt valahol a szabadban, vagy széljárt a kunyhóban. Ahová befogadták, és ahol valami étket is kapott. Olykor már maga sem tudta, pézik ő, vagy kóldus. Átaludt át az egész délután, és amikor este felébredt, a ház már sötétségbe burkolozott. Kiment az árnyékszikre, majd visszajött. Csak a konyhában derengett valami fény, néhány vastagabb foág izzott a cüsszein, hogy másnap reggel legyen legy aztán visszatért az ágyába, és tovább aludt. Csak a következő reggel jött elő kis kamarájából. De akkor már élesedtek szavai, a hangja is keményebbre váltott. A reggelihez ültek le az ámbituson, amit máshol tornásznak is neveznek. A pincegrádis lépcsőfokai mellé tettek ki egy nagy asztalt, még tavasszal. Attól kezdve őszidő beáltáig ott költötték el étkeiket. Gábor elmesélte néhány kalandját. Katalin szótlanul csipegett az ételből, még nem Zoltán rászolt. Egyél rendesen egyetlen kincsem, mert most már két életét kell táplálnod. Katalin mosogott, és nagyobb kedvel nyúlt a közöstába. De Gábor kedve elromlott. Zoltán ismerte őt Angyra, hogy látva komor szemét tudja, hamaros megindulnak belőle a korholó szavak. Mert hát Gábornak, mióta a felesége belalt a szülésbe és magzata is holtan jöttek a világra, nehéz sora volt. Rossz kedve minden reggel újra felébredt vele együtt, és olykor egészen estig el sem majd tőd. Prédikátor most homlokát ráncola, vádoló hangon szólt a fivélyhez. Több dolog is van, mi bennem haragott gárjhez öcsém. Az egyik az, hogy lekéstem az esküvőt, mert bár én időben megjelkeztem, ti korábban esküdtetek. Talán magad is sejted én már mi okból. A szavak hallatán Katalin ősi mozdulattal tette egyik kezét a hasára. Minden idők minden asszonya védelmezni a szíve alatt hordott magzatot, bárkitől, bármi veszétől. Azon felül téged az ostrom is késletet tette hozzá az ott, most még szeliden és bátja sötét szemébe nézed. Nem is jöttél volna várba, ha a németek nem takarodnak el időben. Mi pedig tettük a magunk dolgát, ostra ide vagy oda. Tettétek a dolgotokat? No, hiszen szépen vagyunk ti szégyentelenek. Hát éppen ez az, ami nem tetszik nekem. Miféle emberek vagy tök ti? Mielőtt is által papi személy kötni össze a ti a bujásság bűnébe estek? Tán már három hónapja is van annak, hogy először vétkeztetek. És azóta hányszor? Zoltán feje lassan vörösödött, de még visszafogta magát. Katani látta, hogy remeg a keze, amikor a teljes pohárért nyúl. Ti egy sietős esküvésedés lakodalommal próbáltátok át titkolni az emberek elől, mit követtetek el. De egyfelől Isten szeme mindent lát, hát hiába volt ez a színjáték. Másfelől meg, ha a gyermek hat hónap múlva világra jöj, úgyis meg tudja mindenki, mit műveltetek titokban. Zoltán már nyitotta a száját, hogy valamiképpen csillapítsa heves bátját, de az nem hagyta magát szakítani. Ilyen szégyent hoztatok a két családra. Katalin, te talán bevallottad párnak mit tettél? De nem ez az egyetlen bajom véleték. A másik az, Zoltán, hogy mint hallom a városban, te a hódszapolyai asszonya mellett állasz, ki nevetséges módon nevezi magát királynének. Az utolsó szót annyi gyűlölettel és lenézéssel ejtette ki, hogy Zoltán vélem már csak attól is felforhatott. Katalin ugyan csitítóan tette kezét férje karjáról, de férfibe jussza idegesen rándult. A tekintete neki is Az asszony egy pillanatra észrevette a testvéreken, hogy ebben nagyon is hasonlítanak, ha másban olig. A harag elkapta az eddig nyugodt Zoltánt, az ő Zoltányát is. Gában meg, mintha csak szándékosan haragítana az öcsét, mély torokból jövő gyűlölettel beszélt tovább. Bizony, míg élt szapajai, akkor is tisztelted? Azt tartottad magyar királynak, sőt egyáltalán magyar embernek, aki nem sietett mohásra, amikor ott oly nagy szükség volt reál? Aki, ha odaér, vagy 20 ezer harcos katonával megfordíthatta volna a csatát, ami a munkra? De nem, ő el sem indult oda. Azt azutó, hogy Lajos királynak ki másféle parancsokat küldözgetett. Azon féreg mellé állsz, ki nem sokkal később éppen a magyar vértalázott földön kezett csokor szülejmánnak. Annak, akinek parancsára a mohácsicsatotán legyilkolták a sebésultán fogságba esett magyarokat, és fejeikből egy magas gulát raktak a török szultán sátra előtt, ki aztán kedvét lelte szörnyű látványban. Azt tartod igaz magyarnak, aki a keresztények helyett folyton a pogány törökkel paktál, véleszövetkezik. Sőt az, ki hadait is egyesíti vele, és ő felséget Ferdinand király ellen vonul a törökkel együtt. Az ellen a Ferdinand ellen, aki barátkozott katolikus, de legalább a pogány ellen van. Hát mifele világ ez, ahol ilyen csalók díldalmaskodnak, mint Szapolyai János volt? Kinek fejébe szállott a homis dicsesség, aki önmagát nevezte ki Magyar honkirályának és akinek egyetlen szövetségese a pogányok császára szuleimá? Zoltán arszáz te vér. Még nem szólott meg, Gábor pedig ezt kihasználva arcába vágta. Maga is jól tudott, hogy igazon van. Ki magyar, nem állhatott Szapolyai mellé, mert ő a honnak, árulója és ellensége minden magyarnak. És most a királynél viszi tovább azt, amit átkozott férje mivel, ő a hón igazi ellensége. Révé Zoltán addigra meglelte a választ. De, bár Katalin és Gáber is erre számítottak, nem kezdett el kiabálni. Nem ordított bátyára, de nem is került a tekintetét. Inkább nagyon is csendesen, kígyóként, sziszegve, halkon szót, de minden szava egy-egy hegyes nyilvessző volt. Éppen az ilyenek veszélytik el a minte. mint te. Mi lenne jobb Ferdinánddal menni a töröke, és kivenni tán a amutána hagyni, hogy a német foglalja el az egész országot? Nem lennének itt pogányok, de mind kevesebb lenne a magyar is, bármilyen vallás is. Ha Ferdinand szerzi meg ezen országot, nem múlik el ötven itt minden németlészen. Míg ha legalább magyaron közepét meg tudjuk tartani, akár török segítséggel is, akkor lesz magyarság itt és eddében. Ott van a jövőnek záloga, ahol még magyarul beszélnek. Bizony elég szomorú, hogy török lófarka zászló alatt kell menetelnünk a magyar vitézeknek, hogy őzedelmeskedni remélnek Bécs ellenébe. Gábor szeme villogott. Ekkor Katalin is beleszólt, pedig az nem volt szokása. A férfiak dolga, hogy a hon helyzetéről vitázzanak, és ezt nagyon is értenek. Csodálom, Gábor, éppen te állsz a nagyon is katolikus Ferdinánd oldalán, ki pedig sokat szenvedtél a római keresztények kezétől. Gábor nem uralkodott magán. A nőre tekintett villámmal szemekkel. Azt, mondja, hogy ne szóljon bele a férfiak dolgába. Zoltán naika előbb keskenre szorult, arca megét esetét ült a vértől, és már is visszavágott. Az én asztalomnál üzbátyám, és te itt csak vendég vagy. Gondolja arra, hogy hites asszonyomra mondanál átkos szavakat. Ötse kirohnása után Gábor némiképp visszakozott, elfogadott, nem feszítette tovább a húrt. A következő napokban a házigazda és a vendég között hullámzott a viszony. Néha úgy tűnt, talán mindenkinek sikerült a magát a vitán és a rossz hangulaton. Zoltán gyakran mondogatta magának, mégiscsak a bátyám, az én vérem. Egyazon apa és egy azon anya nevelt fenn minket. Ha élnének, nem örülnének a köztünk lévő haragnak. Nem idik ez a fi vérekhez. a maga csendes módján próbálta békíteni sokkalát, újabb és újabb finom ételekkel lepte meg ábalt, amelyek egy részét maga készítette el. A prédikátor is igyekezett jobbikarcát mutatni, de így is előfordult, hogy váratlanul dühös lett és ismét felemlegette sérelmeit, Előhozta az ifjú házasokat, bíráló szavait. Katalin és a fivérek minden nap kiültek a tornácon álló nagy beszélgetni, ami aztán hol így, hol úgy alakult. Amikor éppen nem evett és nem a háziakkal beszélgetett, Gábor folyton a szobában gubasztott és körmölt valamit. A reformáció buzgó híveként fejébe vette, hogy imádcsávokat és biblia részletket fordít magyarra. Az elkészült munka egy gyönyör vezette be egy bölkötéses könyvbe. Néha rajzokkal is ékesítette a lapokat. Amikor pedig elfároztatták a vallásos szövegek, a könyvecske hátsó részében saját életéről készített jegyzeteket, ábrákat. Mely napot írjuk ma? A királyné kérdése szépen, tisztán, magyarul hangzott el a titkára, az olasz nyelvben is járatos Kóródi uram kis meghalással válaszott. Augusztus 28. napja vagyon felség. Kóródi uramat Izabella választotta ki számos szegény kisneves közül, akiket János mutatott be neki annak idején. Talán azért éppen őt, mert bírta a taljának nyelvét is. Hiszen Izabella anyja is Itáliával származott, így lányának is megtanította a szépséges lingua itáliánát. A királyné egy kórhodi uram olykora nyelven változott szót. Mi újság a városban? Mivel néhány cselédlány volt mellettük, az egyik éppen Izabella sötét haját fésülte, hát a titká csak annyit mondott. De konókei turkisztánor adnundandó, az beszélik, törökök gyülekeznek a város szélén. Izabela ezen a folytatta. Az én uram arra kért, hogy maradjak Budán, míg az lehetséges. De mivel tavaly meghalt az minden megváltozott, gondoltak Órodi. Em, ezt most nem mondta ki, se. Egyelőre nincs a bármit is terveznek a törökök. Hogyan tényleg terveznek? Már régóta beszélik, hogy Szüleimán előbb-utóbb vilájét egy csinál Magyarországból a Abféle tartományt, ahogyan az van a Nagyoszmán birodalomban. De néked és fiadnak nem esett bajod, felség. János úr értében kedves szövetségese volt a szultának, aki szavát adta, hogy gondoskodik rólad és fiadról. A kis János Zsigmondban Erdély és Magyarország leendő királyát látja. Ne aggódj, felség, minden rendben ez. Én is remélem, felelt a királyné elgondolkozzon, majd rátérte arra, ami a leginkább foglalkoztatta. Mondd nekem, kedves hívem, mit tegyek a szultán meghívásával? Nem hiszem, hogy visszautasíthatod, feleltel lesütött szemmel kórodi. Na de mégis a táborába hív, engem egy asszonyt, és arra kérd, magamra a gyermekemet is. Úgy vélem felség, ezzel is a szövetségeteket akarja megerősíteni. Mindenesetre menj népes kísérettel vidd magaddal a legerősebb híveidet is. Izabella a csajtot, bolintott, majd csak ennyit dőnyögött maga elé. Akkor holnap elválik. Bálint egy nyitott kapu előtt ment el. Önkéntelmű, a tágas udvarra, a házra. Már születésétől a várban élt, úgy hitte, majdnem mindenkit ismer. Egy-egy kapu előtt elbalagva néha azt is tudta ki az a ház, kilakik benne, és vajon a régi budai polgárai, vagy csak mostanság költözött ide. Némete, vagy zsidó, vagy magyar, Netán talján, vagy hispán, mert ilyenek is akartak. Amikor benézett a kapun, három embert látott benne csak egy pillanatra. Délelőtt volt, a napsávesen emelkedett fel égi pályáján. És megvilágította azokat, akik a háztornászán ültek egy asztalnál. Két férfi és egy nő. A nő arcára emlékezett a Pati egy gazdag német kereskedő lánya, akit talán vagy Mondernek hívnak. De aki miatt döbbenten ott maradt egy pillanatig, az az egyik férfi volt. Az a kisségopasz, komol férfi, aki napokkal korábban azzal az ajánlattal kereste felőtt, hogy gyilkolja meg a kis királyfit János mondott. Valintott egy pillanatra, előtte a döbbenet. Mozdult volna, de nem tudott. Nem volt tökéletesen biztos benne, hogy ugyanazt a férfit látja, de döbbenetes volt a hasonlóság. Szóval itt lakik? Úgy ült azon a tornászor, mint aki nagyon is otthon érzi magát. Erősen össze kellett szednie magát, hogy tovább mind lassan. Megjegyezte a házat, és azon gondolkodott, hogy mielőbb Lászlóhoz, Izabella királyi hadnagyához kellene mennie, hogy amaz küldjen fegyveres katonákat ebbe a házba. Hátha sikerül elfogni a gazmerénylőt. Harmadik fejezet. Szolgából úr. Mansur Pasa alig emlékezett a gyermekkorára. Valaki egyszer azt mondta neki, hogy Egyiptomban állta meg a napvilágot, ami akkoriban már az Oszmán birodalom peremvidéke volt. Senki sem ismerte szüleit. Talán öt éves lehetett, amikor Szambulba vitték egy anicsár iskolába. Ott nevelték őt férfivá, ott várt belőle a szultán katonája, mire felnőtt szüleimá lett az uralkodó a Boszporusz partján. Mansur csak egyetlen urat és parancsodót ismert őt. Neki engedelmeskedett, ráesküdött fel. Gyalogos katona lett belőle, mint a legtöbb Jani Charbor. Megtanulta a közelhorc fogásait, és hamar kitint jó eszével, így hát a fölöttesei többet vártak el tőle, mint másoktól. Mint a bajtársaitól, akik között volt a kereszténynek született gyerekek is. De mire felnőttek, már csak egyetlen hitet ismertek, az iszlámot, és egyetlen uruk volt Szuleimán. Egyetlen elbezérélte őket a szultán szolgálni, ezzel növelni a birodalom erejét. Mansult a belgrádi bégóktatta ki pár héttel rábízott Rábizott 2000 gyalogos katonát és 200 lovast. Elmondotta, mi a terv, és biztosította arról, hogy mindezt maga a szultán találta ki. Az, aki már oly sokszor járta meg ezt a földet Szambul és Buda között. Tehát ismeri az itteni embereket, és tudja, kitől mit várat el, és kik azok, akik egyetlen szabára ugranak, még ha magyarok, szerbek, németek is. A szultán aranya jó cseng, és ha arra alkalmatos kezekbe jut, ott már is szüleimán akarata győzdelmeskedik. Mansur most egy vízvárosi ház udvarán állott. Erősen tűzett a nap. Az írnoka éppen befejezte egy parancs felolvasását. A pasa még ennyit hallott. Most a ma emlékezetes Mohácsi diadalunknak 15. évfordulója, ugyanaz a hónap és nap, amikor teszünk egy újabb lépést a birodalom dicsőségére. Hogy mi lesz az a lépés, Mansur már jó tudta. Délidő közeledett, a hőség az anatóliai sükságot idézte, ahol korábban évekig szolgált. Hát szinte ismerősen ölelte őt körül a forró levegő. Készen állanak a katonák? Készen alak kegyelméből. Mindenki tudja a szerepét és a feladatát? Tudják, nagy uram. Tudják, mit kell eljátszani ők előbb, és mit a küld után. Egyenletesen lesznek először az egész várban. A küldöttség kijött, Török Bálint már hozza a csecsemőt a padisakhoz. Az első csoportok már szivárognak befelé. A kürtjel tudják mind. A ruméliai lovasság jelét választottuk, és mindenki meghallgatta háromszor egymás után, felismerik majd. Manszor Pasa elégedetlen felélegzett. hamarosan neki is indulnia kell, hogy a megfelelő időpontban maga is a helyén legyen. Meglás hamarabb, mint gondolod, török világ lesz Budán. Ha eljön az idő, fürdőt szeretnék nyitni. Ezt Ali mondta Béla barátja, Ahogyan Béla, úgy Ali is Budavárában szolgált régóta. Pogány létét titkolta, ha kellett az urát, egy papot még a keresztény támplomban is elkísérte. Tudott keresztet vetni, és egy ima pársorát amikor elmondotta, még latinul is. Azt hallottam, hogy hamarosan történik valami, kezdte Béla óvatosan, de Ali többet tudott nála, mert megjegyezte. Lehet, hogy még ma. Egy barátom mondotta, hogy a törökök a vízvárosban gyülekeznek, még nyugaton Logott falunál, meg egyre többen sétálgatnak a várban is. Béla már korábban mesélt cimbalánynak, a gazdája kincséről. Úgy érezte, egyedül nem mehet sokra jobb, ha van egy társa. Akivel ugyan később osztoznia kell majd, de ha tényleg nagy az a kincs, akkor a fel is rengeteg lehet. Most visszatért áll. Néhány napja megjött a prédikátor, aki uralnak Zoltának a bátya. Nála van a kulcs, a nyakában hordja. De mit érünk a kulcsal, ha nincs meg hozzávaló zár, vagyis a kincses ládikó? Egyelőre az is nagy dolog, ha megvan a kulcs. Aztán vagy Zoltán, vagy az a Gábor kiballja, majd, hová rejtette incet? kincset. Ali csak a fejét ingatta. Nem sok jót látott ebben az ügyben, de megjegyezte. Szólj, hisz nem lakom messze. Ha úgy adodik, találkozunk a kiskútnál a sarkon, és én megyek veled. Megmutatod azt a Gábort, és ketten majd elszedjük tőle a kúcsot. Ali magabiztosan biztosan a bajszát, és várakozva nézett a barátjára. Béla persze mohon rából Szólítani fogja, amit megfelelő alkalom nyílik. Ezen a napon Gábor ismét komor volt. Magassan állott a nap, alig vetett árnyékokat. Csendúralta a környéket ebben őségben, csak ritkán jött be a várba egy lovas vagy szekeres gazda. Prédikátor kelletlenül foglalt helyet a tornácon. Kemény volt a széke, túl legyenes a támlája, izget mozgott, pedig Katalin megeskült volna rá, hogy eddig ritkán kapott ilyen étket igazi házban, barátságos fedél alatt, ahol vendégül látták volna. Nem könnyű a vándorul prédikátorok élete. Zoltán csak futólag rámosogott a bátyára, aztán szótlanul falatozott. Gábor is ezt tette. Az ételt egy szakásnél szolgálta fel, akit Katalin az apja házából csábított át a magas szolgálatára. Mondotta is Györgygygyőröm tréfásan: Azt akarod leányom, hogy éhen hajjak? A kapunk bélőjött be, közelebb óvakodott és megtörpant a tornát előtt. Zoltán rápillantott, és csak a felemelt szemöldökével kérdezte, mi történt. Nagy győröm mozgolódik a török. Teli van vélük a vár. Kettesével, hármasával járják az utcákat és nézelődnek. Ezek biztosan nem jártak még itt. Most látnak, talán először, ekkor a várost vetette ott a Gábor nem titkolba utálatát. Béla átható pillantást vetette a vendégre, majd ismét Zoltán beszélt. a kardomat és itt leszek a kapunál, uram. Ha valami történne, bezárom a házat, nehogy bajunk esse. A szolgálment, Gábor pedig dicsérően jegyezte meg. Lám derék magyar ember ez, ki urát cserben nem hagyja. Zoltán nem tudta visszafogni magát, ezt mindenképpen ki kellett mondani. Béla csak a magyar nevel, mert amúgy félig török az isnálta. Gábor szeme fennakadt, reketten és döbbentek kérdezte. És te meg a házadban egy pogányt? Katalin már mondta volna, hogy Béla rendes ember és már esztendők óta őket szolgálja, de Zoltán megelőzte. Úgy érezte, van itt valami, amit akkor is el kell mondani Gábornak, ha tudja, hogy az nem fog tetszeni a bátyának. Még egy török is jobb, aki legalább azt válja, hogy egy az Isten, mint azok, akik sok is nem imádnak, vagy éppen egyet sem. Gáborból kitört volna a nagy harag, de visszafogta magát. Valamit hallott, de hogy mi az? Még nem tudta. A házigazda országból pillantva látta, azok még nem hallják, amit ő. Bárint mostanra már teljesen megszokta, hogy a királyné palotájában sokan Valentin úrnak szólítják. Gyakran így fordultak hozzá. Valentin úr a királynő felséggel hamarosan fogadja. Hatente egyszer ilyed hívás nélkül is, hogy megszemlélje a kis Jánost, és, amit másnak nem vallott be, csak önmagának, hogy megnézhesse Izabellát is. Hiszen olyan törékeny, de szép az a nő, talán ha 22 éves, és László látlóhadának nem akart szólni egy gyanújáról, hogy látni vélte azt az embert, aki merényletre próbálta felbújtani. Meglepetésre azonban a testőparancsnakat sohasem sem találta. Ennél már csak azon lepődött meg jobban, hogy a király és a kis János sem voltak az udvarban. Szolgáléptől azt hallotta, hogy a török táborba mentek, szülejmász úrtán meghívására. A patikárius tanástalan lett, tétová lézegett a folyosokon. Ekkor a vádban török küldtek szólaltak meg. Farkas Bálintnak fogalmasan volt, hogy mi történhetett. Szóltak a kürtök. Furcsa és idegen hang volt ez. De mert egyszerre várnak, legalább tíz pontjára csendtek meg a hangszerszámok, hát mindenki hallotta. Legyen bár magyar vagy német, katona vagy asszony, iparos mester vagy gyermek. Nagyon szokatlan hang volt ez. Emelték is a fejüket, mind az utcákon, az udvarokon, de bizony még a házakban is. Hőség lévén sok házban nyitva volt ajtó-ablak, a legyek kibeszálltak. A kutaknál összetalálkozott a sok szolgáló lány, fiú és inas gyerek, vödreikkel váltak sorukra. Láttak néhány töröket, akik eddig csak sétálgattak az utcákon, főleg a várszélein közel a falhoz, meg a kapuknál. Aztán az ott élő a kíváncsiak, nézelődő törökök, kétel összefutottak egy-egy helyre, és kardot álltottak. A nők sikoltoztak, a férfek összezavarodtak. Nekik nem volt fegyverik, hát csak nézték, ahogy a öt-tíz mintha csak a földből nőttek volna ki, megrohanja az őrséget. Kardok csattantak, de ritkán, a legtöbb magyar katonat úgy meglepte a támadás, hogy nem is védekezett. Eleinte még akartak itt Réfának hitt a dolgot, és nevetve tiltakozott volna. De a kapuk mellett mindenütt több volt a cörök, és a küldök szavára már egyik sem sétál tovább. Hirtelen mind tudta a dolgát. Kibont karddal rohomozta a kapukat, és mire védők felülcsültek volna, el is foglalták azokat. És már is özenlöttek be az újabb csapatok, amelyek eddig a kapuk közelében a várfalkon kívül várakoztak lejcsben. Magas üvegét viselő Jani Sárok kibont kardokkal, meg itt ott lovaszpáhik, csattogó patkókkal, szintén fegyvert lóbáról. Gábor előbb csak sejtette veszélyt. A legutóbb egy rajtőt és közelében hallott ilyen kürt szót, ahol valamiféle török hadvonul fel. Aztán hamar megértette, mi történik. Kiszaladt a kaphoz és nézte az utcát. Elég volt neki annyi, amit látott. Katalin csak azt látta, hogy a sógóra kidület szemmel szalad vissza kaputól. Hol a kardom? mind, aki magyar. Béla is elszaladt a kapu felé, de nem jött vissza. Közben még egyszer megszólaltak a kürtök. Zoltának is volt kardja valahol a házban, de nem kereste. Ő csak egy kereskedő nem több. Szomszéd udvaron hallották György hangját, aki németül osztogatta parancsait a cselédeknek. Torres Lyszen, ferdeinden stál, zárjátok be a kaput, lovakat az istálóba. Zoltán is ezt akarta tenni, de Bélát soha sem látta. Csak az, hogy Gábor a szobájában felkapja a kardját, az övét felsen kötve, csak a mesztelen szál fegyverrel a kezében szalad. A napfény egy pillancra megcsillant a pengén. Katalin hirtelen nem tudta, mihez kezdjen, a szolgáló leányért kiáltott. Összekapkodták a tányérokat a tornászor. Egy engedett Zoltán parancsára. A kútból merítsetek vizet minden dézsába, edénybe. Arra gondolt, ha valakik netán csóvát dobnának a ázaka, tűzvé számodna. Ez volt az a pillanat, amikor Révé Zoltán úgy érezte tehetetlen. Mintha valami nagyobb, sötét, ismeretlen erő bujkálna való a közelbe. Láthatatlan, megfoghatatlan, de létezik és fenyeget nem akarta követni Gábolt, még utána is kiáltott, hogy jöjjön vissza a házban biztonságosabb helyük van, de addigra a bátya vérbeforgó szemékkal és ajkán tompa kiáltásokkal futott való odakint. Hát Zoltán, még mindig nem igazán értve mi történik, maga csukta be a kapu nagy és súlyos töltsfaszárnyait. Helyére akasztotta vaskos záragerednát. Na no, ezt kívülről tisztámodó sem törheti be. Bálint éppen hazaindult a palotából. De mielőtt kirepett volna a kapján, aminek félszárnyát már becsukták, és rohanvást érkező katonák gyülekeztek az udvaron, váratlanul a semmiből előkerült László hadnagy, egyszerűen elébe tartotta a karját. Nem tanácsolom néked, hogy most az utcára menj. Házam és a boltom őrizetlen maradt. Itt most többet veszíthetsz a boltodnál, jó uram. A törökök ellepték a várat, aztán kürtjelre elfoglalták azt. Manszur és már Ismerem alapos ember és bátor férfi. Ha ő vezényli a támadókat, akkor már rövék a vár. Minden kapu, minden fal. De hát a törökök szövetségeseink tört ki Bálintból a csodálkozással vegyes felháborodás, Hadnagy legyintett. Így volt ez, míg János király élt. De most, hogy már idejött a hadaival, bizonyára nem szeretné a várat magyar kézben tudni. Bár kevesen voltak és vannak a várvédők, attól tartott, hogy ellene fordunk. Ha elvertük, megfutamítottuk a német hadakat, miért ne fordulhatnánk a török ellen is? Előre megbeszélt el volt ez, barátom. A török biztosítja magának Budavárat, mielőtt továbbindul hadaival Ferdinánd király ellen. Talán meg sem áll Bécsig és körülveszi a várost. Akár még azt is mondhatjuk, hogy a mi védelmünkbe jöttek a törökök, kérdezte volna Bálin, de csak állt a kapukban, tehetetlenül, és hallgathoz. Ám valami mégis mozdult benne. Láttam azon férfit, ki nékem száz ígért a kis János Zsigmond Tudom is kinek a házában vendégeskedik. A hadnagy nagy türelmetlen tett. Csak Ferdinánd érdekelt, hogy végezzenek a kis királya. Ám a németek elmenekültek, te nem bántottad a királyt, és most nyakunkra török. Ugyan ki fog törődni egy orfa merénylővel, ki maga nem juthat be a palatába, amikor a törökök eluralják a várat. Bálint Ojkából harapott. Maga is tudta, hogy a kérdéssel a válasz egyetlen szólát csupán senki. hisz a törökök érkeztével talán már a merénylőnek is más dolga lehet menteni a saját életét. Az utcákon már szinte csak török janisárokat lehetett látni, meg néhány spáhi nyarglászott fel és alá. Látszott, ez az utóbbiak csak ijesztgetni akarják az embereket, azt a keveset, akik még az utcákon vannak. Révis Gábor felajzottan szaladt végig az utcán. Mind kevesebben voltak ott magyarok és németek, de egyre többen lettek a törökök. Akit megláttak, az bezavarták a házakba. Gábor kezében a karddal megtorpont a Keskeny utca végén. Hirtelen meglátta Bélát, Zoltán, Szolgált, két másik félfővel. Bár magyaros viseltek, volt rajtuk bennük valami, amit a prédikátor felismert. Még mielőtt megszólalhatott volna, Béla törekül kiáltott a társainak. Ó, szaldíri! Kábor nem értette, egy. ő azt támadjatok, de látta mozdulataikat, a szándékot a szemükben. Átkozott pogányok. magáé tartotta hát a kardját. Amazok nem egyenként jöttek, hanem három oldalról támadták. Nem is értette a honnan szereztek hagyvet. Persze karthoz juttattak akár a gazdáik házából is. Az egyik csak egy favágó balta volt, minek éle bajosan csillant a napon, amikor a megtármelt férfi -fér felemelte és támadása indult. A prédikátor, aki talán már szégyérte, hogy pénzért megölette volna a szapajait, egy érezte, hogy ez lesz élete utolsó csatája. Védekezett, de a túlerővel nem bírt. Az egyik támadóját ugyan sikerült megszúrni, mire az átkozottba húzódott félre. A prédikátor egy házfalának vetette a váltát. Nem félt, inkább a mérhetetlen harag dolgozott benne. Béla közben megint oda kiáltott Alinak, és nem haboztak vívni Gáborra. Tába valaki törököl ordított nekik valamit, Béla ugyanúgy válaszolt, erre a Jani nem jöttek közelebb. Gábor érezte, egy fáradt kardjának nem volt kosaras markolata, hát már az elején kapott egy sebet a hüvelykujjára. Érezte a fájdamat, kétségbeesetten vívott, de azok oldalról ólóba fogták az egyik vívót, és a pengék sikoltva csaptak össze, a másik viszont csak a megfelelő alkalomra vált. Hogy szúrhasson. És meg is tette. A fájdalom ellepte gábor, Már nem volt ura a kezének, csak az éles szinte fehéren villogó fájdalmat érezte. Akkor Ali még egyszer szült. Gábor kardja földre zuhant, térde megörögyött teste lassan csúszott le a véres fal előtt. Béla elrúgta a prédikátor kardját, és legugolt a férfi mellett. Az akkor már a hátán hevelt, és mind kevesebbet látott a világból. A vérével együtt az élete is elfojt belőle. Béla széttépte Gábor mellén az inget, megragadta a griffes kulcsot. Ilyet még nem látott, de most nem csodálta a szem, közelebb hajolt és valósággal belekiáltotta a férfi arcába. Hol van a láda? Gábor fogyatkozó tudata megértette a kérdést. Magált látta a ládat olyannak, amilyenek elképzelte, mert életében soha nem került elé, nem foghatta, nem tapogathatta meg, amit az rejtett. A sok csillogó aranyat. Talán az apja még tudta, hová tette. Hol van gugolt oda a lés, a szemében mohóvágy erede. Gábor utolsó erejével Béla nézett. Vérbudjant ki a szája sarkán, de azt már nem érezte. Talán már azt sem vette észre, hogy a kulcsot elvették tőle. Két félig török félig magyar az ember látta utolsó percet. Már nem igazán tudta, mit történik vele, csak azt érezte, hogy rossz. a rossz. Legyetek átkozottak. Ennyit hörgött még alig érthetően, aztán félrecsukott a feje, szeme fennakott. sebesen sebessen elfutottak. Augustus utolsó napján Révé Zoltán eltemette a bátyát. A halottat a vízővárosi temetébe szállították. Egy szamaras kordény nyikorgó kerékkel ereszkedett alá a köves uton. Férfit csupán a Katalin kísért el. Az elmúlt napok zavaros ügyei után csak most kezdtek magukhoz szérni. Zoltánnak fajt Gábor elvesztése. Bár mindig vitatkoztak, sőt veszekedtek, és az utolsó órában sem voltak jobban, hiszen a prédikátorban dolgoztak az indulatok, azért szerette őt, és most sajnálta, hogy így kellett elmúlnia. Később a frissen felhányt hantok mellett még imádkoztak egy sort. A szamaras ember elment a kordéval, egy ideig még hallották a kenetlen kerék nyikorgását egyre halkabban, aztán Katalin szólott meg. Biztosan megkedveltem volna, ha jut még nekünk több idő. Zoltán a fejét ingatta. Nehéz volt őt szeretni. Sokszor maga tett róla, hogy ne kedveljék. Nem csoda, hogy prédikátorként sem vitte sokra. Nem szerette elég az embereket, de közben azt mondogatta nekik, hogy szeressék egymást. Különben sem maradt volna itt. Pár nap után mindig összevesztünk. olyankor elment, és volt, hogy két sem láttam. Hallgatott még egy sort, lassan indultak fel a várba. Zoltán megfogta Katalin kezét. Az a furcsa, hogy ahogyan Gábor eddig nem volt velünk, hát ezután sem lesz. Túl kevés időt töltött velünk, hát majd lassan elfelejtjük. De hát itt a síl, intett Katalina háta mögé. Már elég magasan jártak. Kiárunk, majd idehozunk virágot, emlékezünk rá, így ideig még bizonyos sem. Zoltán megtorpant, lenézett a Dunára. Innen ritkán látta a folyót. Zöld partok között kanyarog és jól látszik Szent Margit szigete, az még a partnál is zöldebb. A nap akkor ért delelőre, meleg volt. Még álltak egy kis ideig, aztán indultak tovább. Manszúr lassan ment fel a lépcsőn, A fokok a várfalra vezettek. Nyugatra látott, ahol kis mögött hegyekkék lettek. Nem tudta a nevüket, de ennek nincs is jelentésége gondolta. Hiszen hamarosan megalakul a budai vilájét, ahogy a nőfelsége már Szultán elrendelte, és akkor Buda kivételével minden hegy, folyó és város török nevet kap. Ez lesz az Oszmán Birodalom legészakibb tartománya. Halványa remélte, hogy a fényességes padisak esetleg őt nevezik ki a vilájét élére. Szívesen maradt volna itt. Bár most nagy a hőség tudta, hogy télen hóförgetegékre lehet számítani, az élet hónapokra megtartva, és semmiféle katonai mozgás nem lehetséges de most a békének ez a természet által kikényszerített, mégis nyugalmas állapota is csábítónak tűnt. A Szulanymán vezetésével vett már részt kemény ázsiai hadjáratban, ahol télen igen magas havak nézítették az életet a vadhegyek között, nem egy anicsár csár meg is fagyott a meccő és volt, hogy elhulott lovak húsát ették más étek hiányán. De ez most mind hirtelen nagyon messze lett, távoli emlék csupán. A pasa lassan követtem elvidet. Ha közelebb ment a falhoz, áthajott lenézett, oda a mélyben gazdal benőtt köveket látott. Hát bizony, innen sem tudná elfoglalni a várat az ellenség, gondolta. Nemrég hallotta, hogy pár hét korában az egyik osztrák generális is majdnem itt hagyta a fogát a -e falak alatt, majd az ostromlok dolguk végezetlenül eltakarodtak. Ha rábízzák a és budavárát is, a padisak nyugodt lehet. megvédő bármikor bárki ellen is. Az alkanyi vereslő fényben messzere látszott a turbanos férfi magányos alakja a várfal tetején. Az úr 1541. esztendejében szeptember havának ötödik napján egy hosszú lassan haladó menet hagyta maga mögött Budát. Még reggel volt, hát a napa hátuk mögött kelt fel és emelkedett az énekboltozatára. Tizenkét szekérmény sorban lassan balagtak az ökrek. ezeken volt a királyné mindenhol mia. Menet élén valamivel gyorsabban haladtak a batárok. A fedett kocsikban ültek Izabella komornái, meg a legfontosabb szolgái. Az udvari kamarás a közvetlenül mögöttük dülöngélő batárban ült a szakácsával együtt. A legelső kocsit csak a testőrök előzték meg. 300 lépésre előttük is ment néhány lovas, ezek voltak a fürkészők, figyelték a tájat, ellenség után kutatva éles szemükkel. Testőrök mögött következett a hat lótól bont kocsi, melynek fedele maga az özvegy királynő Izabella utazott. Bele volt egy magyar golfnő, hogy mégse legyen egyedül, és legyen kivel szót váltania. A hintó mellett lovagolt Valentin, azaz farkas Bálint. Ha az út szélesedett, észrevétlenül előbbre nógatt a lovát, majd oldalra tekintett. A hintó üveges át beláthatott. Izabella is látta őt. Nem egyszer szándékosan nézett ki a hintóból. A grófné valamit mesélt, hogy szórakoztása asszonyát, de az alig figyelte. Ha a lovas ismét előbbre a tekintetük találkozott. Ez mindig csak egyetlen pillanatig tartott, mégis mindkét lelket jó érzésekkel töltött el. Izabella biztos lehetett benne, hogy lám, ez a férfi kész érte bármire, hiszen még patikáris boltját is bezáratta Budán. Hogy mi lesz velük, sejthetően Erdélybe visszatújtjuk. A szultán előbb Erdély urát, aztán magyar királyt akart csinálni a kis János zsigmondot. A ló felvetette fejét, Bálint ismét előbbre került, Izabella ránézett, majd elmosoldott. Valentin úr tudta, hogy ez neki, és csak neki szólt. Az özvegy arra gondolt, jöhetnek olyan idők, talán egy homor, ahol szüksége lesz egy erős férfi, aki mellett alud. Ki nem retten vissza az udvari intrikáktól, ha reménybeli szerelmét kell megvédelmezni. Falkas Bálint ötönösen a nyerikben, és reménykedve gondolt a jövőre.